ובנותייך על צד טעמנה, אז תראי ונהרת. ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ועפה, כולם משבע יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צאן קדר יקבצו לך, אלה נביות ישרתונך.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 וקצפי היכיתך וברצוני רחמתך. ופיתחו שערייך תמיד, יומם ולילה לא ייסגרו. להביא אלייך חיל אל גויים ומלכיהם נהוגים. כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו, והגויים חרוב יערבו. כבוד הלבנון אלייך יבוא. בראש תדהר ותאשור יחדיו. לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד.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 ezza A ni aadonaai beta axiṣnna။